Трактор в болоті і два вертольоти. Життя неврологічного відділення при погляді з боку було подібне на життя редакції периферійної газети. Всі робили вигляд, що щось роблять, а по факту повний хаос і анархія. І хоча всі чітко знали, кому можна на плечі харкати, а кому не варто. І так ієрархія нашого царства виглядала так. Голова, розум начальник іму тіла Борис Борисович Адамов, який роздавав накази, які в свою чергу дуже часто були проігноровані. Спіца по факту номер два, але дякуючи нещасному виразу свого вусатого дитячого обличчя, накази давала рідко, але й так, щоб їх ніхто не чув. Зося, Нікіфоровна і ряд молоденьких медсестер, які постійно мінялися в залежності від вибухів боріного лібіду, мали право кричати, робити шорох і уколи, припахувати косоглазах, виносити сміття і підмітати бички біля курілки. «Я, якому мали право давати накази всі перечислені члени нашої спілки, і їх виконання додавало незабутнього шарму життя без погонів, що дуже цінується в армії. Ходіння по території, госпіталя в джинсах, білому халаті, з папочкою історії хвороб під пахою абсолютно не в'яжеться з безмозлим тупанням керзаками по плацу». «Жанна Бросман – єдина людина, якою міг командувати я, але ніколи цього не робив, уникаючи травм своїх нюхальних і дихальних органів». І на кінець весь перекособочений псевдохворобами і способом життя екіпаж нашого корабля ділився на офіцерів, якими ніхто командувати не міг, але і вони в свою чергу могли віддавати накази виключно в умі, і солдатики, за кожним з яких було чітко закріплені свої чіткі функції, невиконання яких безповоротно приводили винуватця до моментальної виписки, тобто іншими словами, вигнання з нашого судна. Організм неврології існував на диво чітко і злагоджено. Нікому й в голову не приходила ідіотична думка поламати цю іделію, яка будувалася Бор'ю віками, починаючи ще з часів інквізиції в Казанській області. Від часу до часу у відділення попадали потрібні ББ-люди, яких він приймав в якості нібито хворих на папері, а по факту просто робив їм санаторно-амбулаторний відпочинок з елементами допомоги на невіддачного господарства. Мішин Андрій Андрійович був дивною для мене тіньовою фігурою в авіаційному середовищі Калініна. Але для Борисовича він однозначно був чарівником, який встані був порішати йому різні багаточисленні негаразди, котрі в Борисовича накопичувалися як носії гонореї, в Броніславовича поверхом вище. Мішен попадав до нас у відділення раз на місяць. Його лікування виглядало стандартно. Дві таблетки амінолона в тиждень і дві капельниці реополіглюкіна, які ніхто йому ніколи не ставив. Він ходив по відділенню як капітан океанського лайнера у новесеньких тапочках, які поблизьку і шику не поступалися лакованим мештам Паоло Зільєрі. Його біжамка без жодної складочки могла б висіти в одному ряду з костюмами на вітрині магазину «Бріоні». Після він виключно тримаючи пісню рукою через хустинку. Зачіска робилася невідомо коли і невідомо ким, але ви ніколи не мали шансів застати мішана кострубатим або, хоча б от з одним волоском, який вибивався б загального ансамбля. Він постійно висів на телефоні в боряному кабінеті, який мав вихід на місто, і як Ленін з шалаша дистанційно, але чітко керував життям Калініна. Його нова пасія, дача на березі Волги, потребувала безплатної робочої сили, яку, в свою чергу, міг йому безлімітно надати друг Бебе. Казково красивий кавалок землі, який прилягав до живописної затоки матірі рік руських, мав єдину ваду. Був звичайним чвакаючим болотом з жабами і комарами. Його треба було висадити спеціальною методикою, проривши систему каналів навколо, які б відводили разу, воду разом з жабами і комарами назад в річку. Бебе активно працював над тим, щоб за тиждень до появи Мішина на санаторних нарах у відділенні появився професійний тракторист-екскаваторщик. Самі розумієте, дилетант за кермом потужної машини міг би повернути русло ріки в другий бік і зненацька затопити Москву. Тому відповідальність була вагома. Такий персонаж був поміщений в наші відділення з діагнозом вегето-судинний синдром, який на мові звичайних смертних означав, що ця людина народилася для того, щоб рити канави в Мішина на дачі. Іншими словами, цей діагноз неможливо було перевірити. 90%, 90 хворих неврології активно трудилися на борених об'єктах. Власне, з таким визначенням свого фізіологічного стану, з рум'яними щуками і сталевими м'язами. Прибували вони надвечір із місць трудової слави і перекидали по пару стаканчиків солдатського оператива, що зовсім не загострювало перебіг даного недугу. Повернемось до тракториста. Його звали Мохамед Зазімович Салтимбеков. Візитна картка звучала гордо, а фізично ця людина нагадувала обісраного кота, якого витягнули з бочки з солідолом. Це зачухане маленьке вонюче нещастя Бебе роздобув стройбаті десь під коліном, давши за нього командиру роти справку про негідність до строєвої служби на тиждень. Дякуючи, якій той зразу ж відбув з якоюсь курвою на канікули. Мухаммед прибув у відділення сам, своїм ходом. 130 кілометрів дороги від частини до госпіталя він подолав всього за 4 дні. Абсолютно не володіючи жодною мовою, окрім діалекту свого аула, він прожив на вокзалі Каріні на 3 дня, а потім чудом зустрів ще одного тіпочка з його віддаленого від центральних доріг району, який щойно виписався з госпіталя і їхав в частину. І той черівник і намалював йому на грудях карту спасіння». Зазімовича, який хоч і пропав з горизонту три доби тому, ніхто не шукав і не збирався. Єдиний Боря озвіріло гри своєї нігті і переживав, хто ж сяде за штурвал екскаватора, якщо чурбан, не дай Бог, попав десь під електричку. Але Аллах провів свого сина до воріт раю неушкодженим і операції дача вже нічого не могло перешкодити. Мішин був проінформований про прибуття висококваліфікованого спеціаліста з виразом Юлія Цезаря на бездоганно вибритому обличчі, поправивши лавровий вінок, моментально почав вирішати доставку бульдозера з автороти, де він стояв законсервований останні років 10. Мухамеда разом із ще глухоніми трьома глухонімими професіоналами від осушення боліт відвезли на об'єкт о 8.30 ранку і залишили там на призволяще до прибуття машини, не видавши їм ні інструментів, ні їжі. Проте їжею вони неочікувано стали самі, не сподівавшись цього, коли один з чучмеків побіг відкласти свою мусульманську личинку в курчі, а звітам за ним на хвості прилетіла хмара голодних і злих, як зеки, калінінських комарів, які нещадно гризли його голу дупу, розбризкуючи кров по здивованих жабах. Так як бульдозер був виданий абсолютно безплатно, це означало, що зав автогосподарством прапорщик конюхов просто викрав його з місця бойової стоянки в замін за 10 літрів домашнього вина, які в мене особисто завжди викликало некерований приступ реактивної при срачки. Боря гнав своє вино виключно для потреб таких, як Конюхов, і сам ніколи в житті не знав його смаку і дії. І тому всі інгредієнти залишилися в тіні від автора і вас, шановні читачі цієї фантазмогричної повісті. До трактора за десятильтрову баклажку Боряного серливого щастя Конюхов додавав бонус у вигляді бочки солярки. Під час відруски бульдозера натягач він шипнув сакраментальну фразу, мішану у телефонну трубку. Андрійович, кромі шуток, техніка через сутки повинна бути на базі. В противному випадку нас розстріляють. Це була його улюблена цитата з єдиного анекдота, який він постійно травив. «Палич, тракторіста достали! Шестого розряду, Ценніший парень! Управимося вовремя!» Доспокоїв прапора Мішин, в якому в свою чергу цю саму тілігу, хвилину тому розказав Бебе, який сам же її і придумав. Бригада осушувачів болотистих місцевостей в даний момент була подібна на коровячий гімняк, які обсіли мухи. Спеціалісти збилися докупи і безсило відмахувалися від мільярдів кровожадних комах, які накрили їх мохнатою шапкою і жерли на прополу. Жаби квакали під ногами, болото чвакало. Короче, робота всяко-тако почалася. За повороту через годинки чотири надіхав тягач, зупинився на останніх сухих метрах дороги і біля нього з розгону влетів борін-уазік, з якого на ходу, як Брюс Лі, вистрибнув Мішин. «Байци! Розказую об'єм воєнних дій. При помощі лопат і бульдозера, от по цій схемі, ви повинні проділити осушительні роботи участка. Він розгорнув перед глухонімою бригадою величезний аркуш, покреслений лініями. Задання поятно? Вопроси є? Вопросов нет? Завчаною скороговоркою стрільнув Мішин, розвернувся і так само по бруслішному заскочив у вазік і погнав, не оглядаючись в сторону нових пригод. Ще один парадокс армії полягав у тому, що жоден офіцер ніколи в житті не намагався пересвідчитися у правильності свідчень іншого офіцера, так як цей процес міг привести до негативних результатів дослідження, які, в свою чергу, жодного з офіцерів не задовільняли. Пояснюю, якщо ББ сказав Мішану, що тракторист Чурка... Бог у своїй тракторній сфері, значить ця інформація не підлягає перевірці. Значить, його можна і навіть потрібно абсолютно спокійно залишити на об'єкті з дорогою технікою і трьома асистентами, які по борюних словах читають любі креслення, як книжку азбуки за перший клас. І тому з легкою душею і важкими завданнями на післяобідній період Мішен залишив чотирьох неандертальців – один на один зі стихією у вигляді болота і екскаваторів. Чувачки сиділи на присядки з покусаними рожами, руками і шиями, як члени анонімного клуба «Жертв псоріаза». Курили, передаючи один бичок по черзі і зу ус в уста, разом зі всіма можливими варіаціями бактеріальної флори. Всі як один морщили лоба, в надії отримати якісь єдине і правильне рішення незнайомої їх розуму проблеми. А ци! Знімай трактор з прицепа, время йде. Мордатий шофер тягача привідкрив вікно і чверкнув слюною в бік групи спеціалістів. А це переглянулися, погляди трьох вперлися в Мохамеда Зазімовича, який ніби все життя грав цей епізод у індійському кіно, окинув трьох косим мутним оком, повернувся на місці і скокнув на причеп, співаючи на ходу якусь свою депресивну муть. Ай, мегата, магакелдибеди, магасеге, кенди тундисунди, вторив йому хор його асистентів. Мохамет заліз на підножку ескаватора, відкрив кабіну, занирнув всередину і, ніби труси своєї коханки, почав шукати спосіб завести трактор. Відкривав бардачки, залазив під крісло, крутив руль, смикав за речаги, матюкався, плювався і аж раптом, з радісним виразом свого котячого табла, вискочив на гусеницю, тримається в ручі якийсь шнурок. «Галмандиска ведрака, я б твою мат! Нахам натурі турі, ствердно зашуміла йорба земляків-однодумців, що в прикладі могло означати «Правильну деталь ти знайшов, брат, тепер справа закипить!» Мохамед почав намотувати шнурок на якийсь шків під капотом, включив пару тумблерів і потягнув за нього, розкручуючи тим самим цю передливу тварину, яка 10 років не знала команди «Старт». Струби на капоті почали вискакувати чорні, як старі ворони, клуби диму зі звуком, ніби приділа вся Росія, причому в такт організовано і сердито. -та -та -та -та -та -та -та -та Закислі кільця і поршні пробували сунутися з мертвої точки і спалювали разом з солярою і масло, і воду, і мишей, які за 10 літ консервації зробили собі в тому моторі люксусові апартаменти. Єбат, шайтан, маска, сука, і пель. На мові судотехнічної термінології Мухамед об'явив присутнім, що за декілька хвилин машина буде готова до більоративної операції. Курінар Мухаммед Один з асистентів голови більоративної експедиції запропонував легкий кофе-брейк перед основною фазою операції. Він на кривих ногах підійшов до шефа і втикнув йому пальцями в рот ретельно обспокнований всіма членами місії залишок секрету Космос. Мухамед затягнувся, викрив фільтр і поліз назад кабіну. Трактор менше пердів, він нарешті почав видавати звуки, які дійсно нагадували роботу дизельного двигуна. Зазіймович сівся за пульт управління, дві руки поклав на речаги, а ноги на педалі. Пустивши в атмосферу ще пару кубометрів сажі, він включив передачу і почав з'їжджати з, з причепа. Чітко, як на показових виступах гусениці до міліметра витримували дозволену дистанцію, що аж воділа-тягача ще раз схвально чвиркнув сторону членів трудової бригади зі словами «Водою, от бусурман, твою мать нірускою». Такі досить дивні, але поза як позитивні характеристики на адресу керівника операції його земляками були сприйняті одностайним виконанням ще більш депресивної фольклорної саги, ніж перед початком роботи, що характеризували високий емоційний підйом бригади-меліораторів. Екскаватор під чутливим керівництвом Зазімовича почав вже з'їжджати на землю. Жаби з виразом жаху на своїх зелених обличчях покидали домівки і не встигаючи позбирати на дорогу рек, чи кидалися під гусениці. Мохамед почув твердий ґрунт під ногами, додав газу і повністю з'їхав на трясовину. Згідно креслень, варто було б зупинитись і починати рити траншеї десь тут. Але внутрішній голос маліоратора підказував йому панічним криком, що операцію можна завершити набагато швидше, якщо почати копати безпосередньо від ріки. Екскаватор з розгону в'їхав у жижу біля води і раптово прямо на очах почав тонути в болоті. Не швидко, як iPhone в унітазі, а красиво і елегантно. Хлопці-асистенти почали прискорено курити і виступати на задній план сцени. Мухамед в кабіні з очима Мастіфа, який зачепився яйцями за колючий дріт, відчайдушно газував і дригав речагами, як кепський хокеїст клюшкою, закопуючи машину ще більше у прирічну муляку, котра доходила вже до підніжки кабіни, з якої доносилися приглушені крики, в окремих відзвуках яких вловлювалися певні нотки неприязні доборі, мішана і ще декількох персонажів, які заважали нормально існувати Зазімовичу і представникам його високогірної діаспори. Жижа ковтала машину, випускаючи з під гусениць жовті противні бульки, які тріскали і розліталися над рікою легким бризом квашеної капусти. Інший здоровий розумом чоловік на місці Мохамеда давно би втік з того екскаватора з логічним оправданням, що той, по-любому, буде засмоктаний жебутинням приволозького болота. Але безстрашний син Аллаха, сидячи в кабіні по вікна в коричневій жижі, випускаючи таку саму жижу, очевидно, собі по ногах, плекав надію на спасіння казенної купи металолому. Але Волга мала на цю тему свої індивідуальні плани. Через 15 хвилин нерівної боротьби кривоногого бусурмана з Вічною Рікою картина баталії малювалася наступно. З болота сумно тричав один загнутий ковш. На ньому, як салавій розбойник, сидів Зазімович і кліпав очима навколо в пошуках любої, навіть нечистої сили, яка б могла б вирівняти цю нерівну у всіх аспектах ситуацію. Мухабеду в цей момент хотілося, щоб хто-небудь витягнув з болота трактор, відмотав назад плівку, щоб ніяка зараз в світі ніколи в житті не здогадалася, хто є причиною розстрілу прапорщика Конюхова. Мішену хтось подзвонив. Мобільних тоді не було, в ту епоху, але швидкості комунікації з Андрієчем в момент провалу операції «Меліорація» позазрив би навіть сучасний водофон. Меседж був короткий, але дуже ємкий по інформативності. «Андрійч, пізда екскаватору. Кому, звініть, пізда? Стурбовано перепитав бос. Екскаватору і по походу теж. Пізда. Голос трубці змінився на короткі гудки. Можливо були мордати з тягача, можливо були ангели зі штабу підмосковного ордена лінії на воєнному округу, а може просто сусіди по дашному участку, яким Мохамед в своєму технологічному оргазмі зніс паркан. Навіть Боженко нам того не скаже, бо нічого ця інформація вже не змінить в історії світу. Пізда екскаватору означало довгу і неприємну низку подій, яку не варто лишній раз оприлюднювати і враховуючи обізнаність нашої аудиторії у всіх нюансах цієї афери. І тому містер Мішин, будучи кілометрів за 40 від місця катастрофи, окупувавши будку найближчого телефону автомата, додзвонився до командуючого карінського авіаотряда і, оперуючи, м'яко кажучи, незрозумілими аргументами для непосвячених у військові шифри, підняв повітря два гігантських вертольоти. Через 15 хвилин два борти, розсікаючи гаментами небо над головою Мухамеда, який прилип до ковша, висіли над місцем затоплення екскаватора, піднімаючи в повітря жаб, комарів, чорбанів і гори-моляки. Десантники скинули зверху троси, примотали їх за ковш, грубо скинули Мухамеда копняком в болото і почали операцію підйому. Видно було, що Мішин пригнав сюди не просто вертольоти, а крутих професіоналів, які не раз витягували з болота і танки, і купу інакшого армійського коштовного мотлуха. Розвернуті хвостами один до одного вони тягнули троси, прив'язані до стріли протилежні боки, виборячи в болота злочасний трактор, який в даний момент нагадував більше гору з гімна. Зазімович і його група асистентів дивилися на перебіг операції з зачудованим виразом своїх плоскоморд. Їм явно легше було пережити контакт з інопланетянами, ніж побачити таке чудо. Через чотири хвилини гімнотрактор стояв на платформі тягача, обтікав і смердів несамовито. Афера, меліорація мала коштувати баклажку серливого вина. А по факту обійшлася державі вильотом двох бойових вертольотів державі, армії, але тільки не мішану. Мішен виставив командири польотів коняк і дві бутилки водки ще виставив екіпажам. Після чого всі сторони, які розгрібали цей інцидент, залишилися максимально задоволеними. Чербані відправили мити трактор в автороту, де їм у вигляді премії жорстоко наваляли дімбіля. Участок залишився власністю українського досафу. Дачі з нього на щастя не вийшло. Нахіра така дачі, якщо в ній трактор тонє, зробив фінальне резюме цієї історії Борис Борісич. І по такому приводу він з Андрійовичем закрився з двома медсестрами з терапії в своєму ерокабінеті і випустив всіх аж півп'ятої ранку.